محطم او اردن کو دو مولانا زین اللہ سے دو را تفسیر القرآن دا تینتیس نمبر کے سرد مسجد امیر ماویا محلہ خطک سوال دیر کے آگست دوزارات کے شویرے تدید ملائی دو پتیہ ستی رشاہ دیتو سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پیزا نیزدی مین چوک جانگیرہ راڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرہ لی کو د دغه پاره دې د ریګ د منا نیو دا الله نه نه ولا تاخلو اموالکم د دې یو قانون رم قانون دې پرکلی د ملک د زکاۃ پوجداری دیوان کی سر غلطی تھی حکومتوں کے بیام رشوت نے بیام ملک خراب کیا ائی دل سے ذکر کریں نہیں اہل ارتشاء اسلام ملک کی رشوت نہیں ہو ملک کی رشوت نہ پاک کرو ولا تاکولوا اموالاکم تاكمرو بذل المالنا مطلب اس کی باتیں تو ہی کو کرا دیر کرا سدا له پچمي د شربت ولا تاكل اموالكم ومن <أنم> بدلوني تراب يوسيف ذات نه بدليږي لكن يوسيف صفاحيكات کې یوprincise دوه نو حقیقت ته په بدلمن بدلن ترنه بدليږي که څنګه رشوتي ولا <تأكلو أمالكم> طاوت نوکر یہ دیو ہبل مالنا تقوی اس کے رباطی طریقوں سے ورتلو بہاเหล่า ملائکہوں وہ مرتا ہے صادقانہ اللہ حکیمانہ او یسعا دم خلقنا اب گناہ کرا تا کو عن الاهل لا ابو اس کا انشاء اللہ علیہ ان له الا مبارک من ال باغ مقالې د حج راونی خو چې مضمون د جهاد راونی و جهاد سره د حج یو زبردست مناسبت کوي په هڅې وره مانلم لګي بدلهم به لګي کله به حج کې تر کله سره مقتای جهاد وکول شي مضمون د روان د جهاد دی او 25 کتلې مقالې د حج او يا عن الاهل لا تقوس <تصفيق> ايطان ابار الدنيا استكيه قل هو الذي للناس دام ياسيلك مكرر كي دلد باور خالق والهج وضا و حج و ليس الجو دي انطاط من ظهورها لا رد رب باطلا اجا يت بدايه حج بلاه نو اپر د خپل کو په ګیټو نه بابا شاته غاړه باندې برکت پوری وتا. او ځکه مونږ او ځي کول ته ودېږي نه کېږي. نو په دې ګیټو تا. و نه چلو دې نه دني کې. دهن تا چې بو یو ته موږ نور یا. راته ستا کوو رو نیکی نیکی دا هچارا چیوری کی دا اللہ نا رات لکاو فرونتا ننبوہ بیان دا اگر تریا زونان واتقلنا اووری اگر اللہ نا جی دا پارا کشی کامیاب فی سبیل اللہ دا اگر مغمونی ثالثی دے دا اگر پر گخا سکر مغمونی روانو دا مسائل کم بیانی گی دا گردی جہاد دا پارا بیانی گی دا اگر مغمونی ثالثی دے جہاد دے وَقَاتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ او جنگ که پلار دا اللہ کین قتال که پلار دا اللہ کین آگسا رسرا جتا سر جنگیو کم که پیرانتا سر جنگیگی بس آئی تو تو یار خیر دے بس جیگوی که بس سور دی جینو نا وَقَاتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم قتال که پلار دا اللہ کین یارتب یار اس سنو شخا و قاتلو في سبيل الله جهاد قوی پر رضا اللہ کے اگتان سرا جت اثر جنگ کیو ولا تا تدوا بهت تجاوت نہ کويو تا حد تجاوت څه مطلب دی مسلمان سره الله انسان عدی کنا ورته کافر نہ سنامونا لاغونا غونا خيدا تا تدوا بهت تجاوت نہ مسلم ور سره ولکې اندانونه پرېم کې ولا تا تعذ قران اصول جوړ قرآن یو صفه کتاب دی ولا تعذ کافر ونه جريه د احوال نکې دا اصول لري ته دا پکاره راځي د jihad په بدنامي وجاهدین او اجر نګريږي واقاتلو فی او دا غیر خلق راو اږي صالحه متجاهد په دې انداز کې چې پیش کېداري غټ د شجاع دفاع کنه ډېر زموږ ساده خلک هم تر شو او د بار خلک اگراله او jihad او mujahid په دې طریقه سره پیش کو خپل هنې دیوالۍ خپل پرګرامونه کې abi او mujahid په دې انداز کې چې د مجاهد دي دوا دوا د وګړو پر غټ غټ بریتی دي او دغه وګړو پر غټ بریتی دي هغه د ټکو نه دي اځه بس کا پیر بس راګ دی وخته هغه را بغېږه او بده پرې کوي او په دغه غوله باندې پرې کوي دا یو نه د پخپله میډیا باندې غلطه ده کوي او غیر ځانیم خلک ښاږی ځان دا غلی تقریبا دون څو نه سارل پینسل لس کاله مفکې کراچې که ممکن زموږ د شام زوی سره رحمت الله تعالی علی ملاقات کا اږي شام دې ملاقات او کومه اریدیا په لوهاره دګې انټرویو شایې کلو زموږ زم کې دا و چې شامزه سه غړ بریتی غړ غړ ورسته او دې موږ څنګه وینې په موږ را منډه گئی بچو بڅکې کوم باندي او اکاریو مو د دې موخته برابرینی نو حیران شوو تفق لا د غیرو تحریکو مجاهد او جهاد د لبنان یې الله فرمایي ولا تاقدو په حد نه او جهاد وکړ کا او اګه ما ہتھیار استعمالويته ماګه شان ہتھیار اسلام خلاف میڈیا استعمالي څنګه کوفر خلاف میڈیا استعمالا ولا تعتدوا ده دې ته ځواب نکويو مسلمان څنګه نمونه چې بل ولا تعتدوا دغه ګډا جان تاسو نووې او هغه بده یا هغه د کافر ته مشروب کیږي دا هغه یملاوته دا هغه یملاوته نه دا, جو دا, جو دا, دا تا ډیره ګډه کوی رکا غریب او خپلامال وغاری محمد صلی و دا قران د اسم الله جهاد هیڅ دکو ته نه دا به کله کله یعدار اږي بیا چار خرج ولا اعتقدوا ولا جاءنا ولا ولا وجنا و ما تنال ولا ولا وجنا زنانا لای وجنا اسلام من تداوين ده دا کافر زنا نہ نہ وجنے ولا تعتدو دم من من المسلمانو او ای سو زنا نہ ریکارڈ قائم کړو سره ریکارڈ دنیا کی د ظلمونو او داستان دی پاردور کې غلی مظالم او قران چې الله لیکلی قران چې الله ذکر کړی قران یوږده ول ابناتکم ویس توہینا اساکم تجرغلون دار اگو نورو عدواروکی کتنے تاتار دوسو روشیو چانگیسان او حلاقوحان اغیم دا انسانیت دیر زیادلوی قتل کرو دیر زیادلوی نی بایولوی دا اینہ ملک کی حجاب بھی نیسے کرو اغنو دیر زیادلو انسانان او جری او تاتاریان او او چانگیسان اغیم داس انسانان نو جن اگو لے بیخوانو ارکو ای با دا ارسانو که سعیونو بیارا هم دولنسو مینار با کجورو مینار فاقیز آناو که سمویی دی دا آغا ظلم اغدار اغام تیرسو بیا جمونک پا ملک پاکستان که زمونک دا ملک دا زمونک ملک دی بیا جمونک حواماو که قربانو شروع دید تراغلو پاکستان زمونک پا دی ملک دی پا دنیا جمع که زمونک دا کابر ریبانوی نی بیدی دی بیا پا دی م داځې زارې مصالحت شو په فرعون ریکارڈ ماته او چنګې سان ریکارڈ ماته په ما شمانو جنکو قرآن قرآن اغا اغا اغا او قرآن تناسته قراني په یاد یاداو احاديث تناسته نو هغه هغه ژوندې اوسه له فاجوندې سګول الله رکو او دا به د ملک سن مشري چې کله هغه د کرسي نار خوشي او غر خوشي د ملک عوامه معشومان شمانو ذيوب التباركي ور دي مټایان تقسیميه شکر دی اختیرا پر آن رکا او نا دیونا سزا و رشیخا او نا تا تا دو او دا زمین دا ملک و کمرانان کند او دا دیو دن داواز دوی علا کوتر از نازمین مباریان دویا جبا قلعان اخوا رسولی شی اچان آن بزیو پل را آن تا فوزیرا لیسی دیو کنور خلقی داواز ایتوار سوی سپدی آن با پر آن با نفایار دیج دیو جانے حفظا دلال مسجدو دا دا د ماصمانو بچو دا قبایل او وزیرستان دا د ماصمانو دا نرغهره تخلق او د اعر اسواد د مسلمانانو د ټول غلط پدې جوهلی شې نه غي څو نمازاري صحیحاله شې دي څو جمعه دنره نمشنی څو قران قران صحیحدان شې دي پدې ټول په یار تخراسه به د مسلمانانو تاسو به خلک په سره راغی او کله تاسو مې ته خلل اوسخه خير ده له ته منګ و من دم قام ركيزه مصالحا ولا كوارج کیجلا تج صحیح دغه ولا ته وجیه تاسو ولا تا تدور حدث تجاوز مکو یو الا الله لا يظلم المعتدي بشكل لا موافق لدحدث تجاوز کوونکو سرا وقت دم وجل دی لرا دکتل اخوان ناک مضمون نه کا او چې کتل کافر سره کا میدان وقتلهم أبنى دي لرا حيثو ستبتمون تهاتي جممى دي لرا واخرجوهم أباسي دي لرا دكا مزينة تاسو استليا والفتنة أشد من القتل زين تسوى اللذي شو هذا قتل ودا وجل ودا يوتو الله بذاته مراسلون دكار نبي والفتنة من الله والفتنة أشد من القتل فیتنا بمانہ دشرک سره ول فیتنه اشد من القتل ول تو فیتنه جرا اشد من القتل دا زیات را یې څو کفرونه فیتنه لبس په کریم کې دا غوږ 30 گراته راغلي قرآنِ کریم کی اجید یعنی معنی استعمال شیع قرآنِ کریم کی پجان معنی اصارا یو معنی شیع کو یکا سورتِ بقرہ نمبر ایک سو اکیانیوی تو اسکمون روی نمبر انتالیس اگورے سورتِ انفان آیت نمبر انتالیس مانا دا شرک مانا دا فتنه سورة انفان لحم افارا انتا انستمبرات دل دا جن دا فتنه شرک و قاتلوهم حتى لا تكولا فتنه و قاتلوهم قتال کے حدیث را تردیج باقی پاک انش شرک انتوز دن شو اللہ لرا و قتال دکه وقفه ور دي په پلاشتک د باټي د جهاد مقصد دوی دا نه شنو د جهاد کوو انډیا کی ببرباری تکو جنگ لړې کی جنگ لړې کی نه شرک کی برباری تک جنگ لړې کی جنگ لړې کی زګا که وقفه ور داتک نو شرک له جهاد به جاری یو زګا جهاد د قیامت دروي پورې وي وقاتلهم حتى ما تقولا فقتلوا د فټلو د ختمولو د په اړه په کالي دغه پوهه را وکی چې کشمیر بلهغه پاکستان او کشمیر بلهغه خود دلته فتنه د شرک سره سورته آل عمران او نمبر آیات سورته آل عمران اون اون نمبر آیات دل تبل گمراه کول انت دا فتناه معنا ادلال بل كاس جمراه كله دا ايات نزل فأما الله في قلوبه زيهن فيتبعه لما تشابع منه ابتغاء الفتنا دا فايرا طلب دا جمراه كله اغلق ما طلب لتيه دا انت ادلال صرا دا بل كاس جمراه كله صرا فغربي جيبا دا فتناه دیتوی علم تفسیر چی پا قویل کریم کیا نبض راضی لگی او غفت دار معنی کی مشترک ہوئی دا غیب حریمانی تایون کولا سورة النیسا آیت نمبر ایک سو ایک او گورے سورة آیت نمبر ایک سو ایک او التماند قفل او تکلیب سوکچول وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَانْصُتْ لَهُ قُلْ أَنصِتُوا لِأَخِيكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَن يُحَافِظَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْقَتْلِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ دَفِقْنِي يَوْمَاً أَرَاوُنَ دَحْقَنَا لِكِسْرَةِ مَائِدَةَ آيَةَ مَرْنْچَا سُغُورَي أَرَاوُنَ حَلَق وتم ايضا شپګه ما پارا یوکم پنځوستم نمبر آیات وعلیه القوامین ا کاته سلا ده دی پر اسکه پاه سه جنان دی و ایګلی نه فغا تطف او و لهذرون لوفتل القزان ساته دکیلا چیا به له له یا حکلن الهغه حکلن دغیتنی یوم سورة الانعام، آیت نمبر تیسو گو رئے سورة الانعام، جنوشتن نمبر آیات فِقْنِ مَنَا حُزِرْ اَوْبَانَا سُمَّنَا نَمْتَكُن فِقْنَةُ رَهُمْ بیابانو فِقْنَةَ جَدِي لَا بیابانو بانو جَدِي سُنَّا لَمْ تَكُنْ فِتْلَةُ اَنْ بَعْبَنِ بَعْمِ ذَدِي اِلَّا نُقَعَلُوا اللَّهِ رَبِّنَا مَا تَلَّهَ مُشْرِكِينَ دَفِقُنُ وَمَعَا بُلَا دَفِقُنُ وَمَعَا بُلَا سُرَحِ تَوْبَهَا آیت نمبر امچاس ہوگو رہے سُرَحِ تَوْبَهَا آیت نمبر امچاس وَمِنْ هُمَّنْ, هُمَّنْ يَقُونُ اَقْضَنْ لِي وَلَا تَبْتِنِّي عَلَيَكُ الْفِثْلَةُ وَسَقَتُوُ فِتنه نه مراقل تا گناہ دا فِتنه نه حالا مرزا سورة توبہ آیت اللہ رئیسا اچب فتنة مرض امتحان أولا ورانا أنهم يبتلون في كل حال من مرأة مرتون داري قرآن الكريم فتنة فضاء من أصر مستعمل دار انتلتك الله فرمائي تعصو قتالك وابتلو ما يسوس تبتلن والفتنة أشد من القتل او کي ټوله دې له سختره وکتلایا دا شي د قاتل لمڅه ګوله را ولاه او نه تقاتل وي ولې دلم او ځکه نو کوې دې زړه ته مجلې حرام کې تر دې دې ځنګوي تاسو را پدې کې کتاب سره ځنګوي تاسو دې تر دا رې سهار کنه پرالو باندې او لين الله به انکرام کوي ان وقاتی دو مکتایو ته دی زره پر دی چ باجی پاتونی شي پتلا پر دی چ باجی پاتونی شي شرک پر دی چ باجی پاتونی زور دا کار کورانو د کار کور حضور وګ کېدو په ما جای کتاب دا وا کول الدین منعا اوش دین قالو الله لایا ل فین الفین تعب سکدی ملشو فلا عدوار مشت فزار زیاتی مگر بغاله مانو الشهر الحرامو بشهر الحرام اغن ياشت دا عزتا بشهر الحرامو وبعدد ان ياشت دا عزت كي دي والحرماتو قصاصا والحرماتو توليجتنا لبدليري اغن ياشت دا فرمت ذي قاداغ الحجام وحرام رجبا با ديك بغجان كتال دا ملو با طمعنیو تطاب علی کوم کچاپتا وزیاتیو کتابن وزیاتیو کې ولله موږ ورته وزیاتیو نکوي ولاته انتخال کوي ها طمعنیو تطاب علی کوم چا وزیاتیو پهتاه سو پات دیاله په وزیاتیو کې اوه کسی دي شو ولا تطاب وزیاتیو نکوي دا کیسه مې ایتونه په قرآن کتاب دی دغه پس څنګه دا وی دي چې یو کې پتاه کو واتقوا لا یری الرجال الانام او پوسو لاربرزګار سره وو په jihad کې معلوم لږي نو سراوس ترغیب ورکو انفاک په سبيل الله کا او حج کې من انفاک مال لږي او انفقوا فی سبیل الله او مال لګوي په راه الله کې او ځان موږ ورته په کو لاستون سره د حلاکت دل اللہ سره ځان حالاقت تم ورئ او پهسی کې پهکون د مال سره د مال ډیر مجو و کوئ والله پلار کې لګئ په جونو کې لګئ او دا مع په دو م په ځانو ک ډیره زی سرخه کلهک لمون ته اعلو ک جاې حه زمون یا مدسه لم تر د هغ وررکی پدوهدي بسلوونته منت او دگانانی کوول دي د سر ما ماګر سوکرا چې ډه لې کوونه ځانه او دغه له شل په امر یا دغه سوالونه غیره کې دی خو دا اکثر د خبرې احساس ډېر کم خلکو ته دی چې دا د او بالا کمله الله یو وخت یې صالح کړی دی بنت الله د دې تدیر زیاته دی د دې او نور کار تقریبا ټول مکمل شوی صرف اغلمان تر کې بلنکر کې مشرف او 50 60 منسیو ادا باقي پاتې دي لا نو وایي دغه د غدن ما کلي دغه سياسي خبرونه دي کومه د نن تر برابر کو دي الله نه و خپل دي چې روزيره مست مشه مدرسينه تر برابر شي کومه کومه کاشه ده دا په چا سات منسيخ دي وسره کور د فارا زنده په منو والی سکول هلي کو کې برابر لګوي حتی کو جل جوړي کداري سارو کا مندوونه کی ترګرام لکو دګي ویډیو پر سکول هغه فار زمانه خوره مسترودي اګه کلیه دالکیه هر ځانه را اګه دغه سسوچن و دائر اپا رجمونا سوچکو اللہ با انشاءاللہ وجود ورکیو پر دوادان کوئل دی اندانا سوال کوئل دی باکنی داغر چاندور سا پیران او دت تیوکا چا مدرسہ سیلہ او بود نگونوا نیل بانیونا والباناتو او چاندی پر آغندوان نا آغا سیلی نشتا باکنی داغر جاناللہ افتاس مہتا گا چاہو رو پیور کرو متی اشابی رجسٹر کی لکی گا ای پلانگی کس رو پ دلنګز باندې راځي د مدرسې لپاره د سېډي کې راځي او ستره نو غواره او دا د کتیره او سترې د ټولې کلی شي وښه او اصل کلی که الله تبارک وتعالى په کتابونو کې دي موږ سره د خپل ایمان ته سنانه لپاره چې د موسی را خلق او امانت دي اګلونه بعد یې کابروبو کې خرکوله چې کله له یو مدرسة څخه سيرولي وزم ما خبره کوم چې کله موږ کابروبو نه چوکې ته نه چانداره کوي او زورو په ما په او که فاطمه تمه ک لہر کې راشي زموږ خیال سلام دروونه کوو بیا ګورار کې چې مدرسه کې ته سیم ورکو سلام وکيه زما تا ته الله تعالی بارک او سلام په غان منې سلام وسان چې تاسو نشئ دې په الله باندې سبب جوړ کو چې تاسو نشئ دې په دې کې ګوزو او دې کې زره ګوزو تاسو هغه نه له نوو نه په وګړې دي چې په تا غاړه او دې کې سلام شو وا هل کې په په هرڅه کې په بل مګری ځرا نه سو غوښوي لنتل بکلی لنتل بکلی لنتل به ان شاء الله درې درې 50 ساټ مرسیغه چې دا ان شاء الله مکمل شي نور سیمنته نور سیغه نور مټریال تقریبا ټول مکمل شي صرف 50 مانا هغه مخې راته نه ولا کارو شو په پرګوسته تو مالو صرف به وصله کولای لګونه لایي لګي پیسې پېلېږي خو له همر دا الله نه سوال کوو دا زارې وکړو چ الله تبارک وتعالی زړه غر غرونو باندې ځانه ته وجود ورکړي او الله تبارک وتعالی سورۃ طالباتی پای سورہ منتظرین ای دارسونا متعالکیونی سورہ متقینونی سورہ مؤمنونی چ الله تعالی د خپل غیبی خدایانو او ذی او تعالی تربیته کړي او انقوطی سبیل الله او اخرته او تعالی الله ته نور ځوان پرکلو ځانونه زهر کوه حاله یا قطه په جمله په مال کر جهاد دپره هو كأي حاجه امراه فلله بفرض الله بيده قران چه خلګ را بیا اجيزه بولخا وان يكون هو الحاج والعمره لله لقد حجه دور مساري ادي سي پاک رازي كن موقع حج ته او ته حج حج د اصول حال و ساتو لا تقسو لا فسوق ولا جداله ان كيت جام جګله ګلونو قاولو هغه نه زانو ساته شي دي رازيږي تاسو اې چې ماشوم د مور په یاد کې نه د حج په او دا حج او انا قبولیت ترته چې په دې حج څخه جن کې اخلاق راشي تا مخ ته ځلونکي ذاتی ساسکول د خلل توبه وګولونه توبه اې جنونه توبه اې د کوم کس حج مقبولې چې جراځ د لیک نور مخلوای شيخه اې پستر ګل دینه کښ وکړه چا دبر وې کله چې دې مرګ ربي تعالج جماعه چې دې داسبله کار گزار ده بچی کوي و بیت الله شریف او عالی کی دا مقامات هغه کې د دنیا توافله کوي الله له چری والو اجازه ايه تحبه لك وشك لك تزان نفوي ويقوم الوحجاء والعمرة من الله فإن أفسرتم تتاسوا بنكليشو دحج زيتهم رسيد ومرز جيركي دشمن جيركي وفهمستيسان من الحجية ولازم بي تتاسوا تيوصان تاسوا ذاقل ولا تعمقوا حروسكم ولا تعمقوا تاسوا مكلاو اخبر پر دې چې شکر باندې کو راحال لاپا پاملکالینکم مریوا او کو چی پتاږي بیمه دي تک دې داسر نه او سر خو نشي په دې ته دې باندې کوه پیډار کولی من سياله او سره کته واخې رحمت قرباني چې کله تاسو باندې وشي په چاګه پیدا راستا الحج طال دې کونه رحطه پومره عمره دال یزوک ذكرت حدث أقصال لي يو أحد كرام لي حدي كرام بتوى كبن نقاطنا دا عمره أو دا حج دا كم كبن نقاطنا بانسلو والعاري أحدنا دا عمره أو دا حج دا دوانا إحرامتو لي رو حدي كراما أحد كبن نقاط صرف دا عمره أغمنا ذكرية كما نحيطة ورسيدو إحرامك لنفق وبيعك اللعكي انا إحرام بياد باعيك لما اي تحدي تمطيئ فالنصفة إساء هو الحد فحدك لازمك على صغير بلستفان المراقل دي إحرام دي داد لازمي له تعاق دي فحدك إحرام تحدي كدومة وكوبة فمزدان سبباً دي فاقبت بالي تعاقزي على تقوله وا يا ساري من احد يقربنا ما لا ان الله الذي تعول من طه ودعا وذيك نجين اللي دروا حقك وسبع الاوتك لما كانت واقفشه تينا يا صاحب لكامله وداي وجي بشي اكبران ذلك ايها احد التمطور لمراه تعرفها ربو شي منكو له بابو وخوان ما بيعرفهمك ورتق الله ورجعه که باته کنی پوچه اے ظاہرین که باته کنی پوچه اگبار که کیا که کیا حرم کا تخپا زمزم کے سوائے کچھ بھی نہیں یا حرم تخپا صرف زمزم جلا عالت عالمی سوچ و اخپل سوچ عالمی جوڑکا و اتقل اللہ یریق دا اللہ نا پوشیت اللہ صرف عذاب و الحج و اشعر و معلومات دا حج چریم نیاشتی دی معلوم دا په معلوم اے نیاشتی دی معلوم اے ہارا نیاشتی دی معلوم او زیقہ دا او لفرد دل حج دا حج چریم نیاشتی دی معلوم اے بیان دا وخت دا حج کیا او پائے گی کم کن سیزون امان ادیا غز کرکی پچاچ پر اشو پا دے نیاشتو کے حج آؤ حج اے دادشتا دا خمالشتا او دو بیام حج تلزی احادیث کرنید د خدا که یهودی مریو که یسائی مریخا چه خمالدار دو بیام عج نکیو فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَلَ فِي الْحَجَ فَلَا رَفَسَ فَلَا رَفَسَ حَج تلالو نو التاکی بل رفص خبری نکیو فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ نَبَ گُنَا كَيو ولاج دال نباږه غړې کوي په حج کې ځکه دلته غوړې کوي کله کله سړې اوا قوت غضبې غالب شي نجنګ دګړو ته اړو شي علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي یو چې په انسان کې سو قوتونه دي یو قوت شهاوی دي یو قوت غضبې دي یو قوت ملکی دی قوت شهاوی دي ته وایي چې کله دا پد باندې غالب شي قوت شهاوتی چدہ به غالیب یزنهارو نن بد تر شي حیات ختم شي که کله قوت غضبی په دبانې غالیب شو نبی عادل شر مخجوت شي خلله مو خامارت جوړ شي بیا او که کله دبانې قوت ملایکی غالیب شو مرتبه د ملایکو نن سیوا شي بیا دیو خاله دی دې په چناله کاندې فراده دی. ته ومه خامخره دې دی. یہ قرارداد دی دی قرارداد قرآن د ونه شب قرآن د حج کی ذکر کی حج کې اون کی, کی لره اخلاق جمیله پکارد دي د قوت شهاوی د کمزوروالي د فارا چې قوت شهاوی په غالب نشي او لا رفصا عل خبر بم نکيو او دار قوت غضب وی ولا جدالا ولا فسوقه قوت نفسانی دې ټولونه زبضان ساتي اذن دې انده کتلې دي حج ته اول ته کی جګړې دې اسی مجراشه استلام الحجر بکې نوراج خلکو ته پکې خدي کیو ورکړان مخکوره سو نا اورا استلام الحجر او ایګډې دې ریات ثواب دي او ګتاب کې او کسه ټیلاور کنا ټګړ ډونه اوګ استلام الحجر د پاره په قحاده ذکر کای فلرینا بس اغا پلاسو لسلام او ګو لاس کول ک بیا او چا په ټیلا ګوره ورن کېلتا و ما طبعالو من خیرین آ تاسو کوی سنی ک لاپې پوږي ته ځوهدو ځان سره توخله سفره واخلی زاې رای په نه خیررت زادید تخواه کېکنن غوره توخره سفر د تخوا ځان ساتل د سوالله و تکونی ریږېښون داو داقللیسه علیکم جوناو نیشته په تاسو باګونه کله ټې حالا لزې د طرفه پے اضافہستم جکلوا پشے تھا عرافات نا یاد کے اللہ راہ پر مشعر حرام وا کے د مزدلفہ کی خاص مقام دی وذکر و یاد کے اللہ اللہ لچری و خیو التتلیہ اللہ لقد الاخلاص چری و خا دلیو نو باشانتی اغا گریوان دی حرام دی رضانہ توکڑی دی لنگ دی وخلی دی سر تو سر پیبل خپی او چېغی وه چې الله زه استستا در ته راغلی ما ما ته ډیر خپ کړی که تا زه جممات کې قتم یاله زهجممات کې غې یا الله یو ځای ک ما ته عمل کړ و الته غبمه ک تا ما ته نه کړی وه زه ما حاضرومه تمې تو دومر خپ کړی الله او دړه د خله چغې کې ل بهیک الله زهس خااضې ما دما تا سره روغه ده ل اللهم لب کو دا چ لړه د دا خلاص هلته و اوسګرو یاد کې الله لره سونه خوش قسمت خلکې دا اوس بیا داخلی شروعي دا جنو کالی روانیر خوش قسمت خلکو اللهې پهې مونږ او تاسو بار بربدي اوس ګرو کاه دا کوم سګه تاسو زی ک خوذلی ده اگره جوی تاسو مخکې د دینه د نه خبرونه. نو مزدلی پیتا چلال لی نو التا با ماقام او دا ماسو تن منزیو زیو کی نو سمما فیزو بیا تاسو را کششی من حیث و حفاظ الناس چه سنگ را کزیگی نور خلق بغنغوال دا اللہ نا یکی نن الله باونکا انکرام که انکی ذات فیضا قدوی تم من آسکا کم چه کلا دا عرفات مزدلی پینا فارغ شوی چه کلا پولک تاسو احکام دا افعال دا خجا زیاد که اللہ پشاند دا یادولو دا پلالانو استاسو پخوا پخوابا دیو دا پلالانو کسی کو لے آگا شاندی بلکې یادووے بلکی زیاد پا یادولو کم پامنن ناسی باز دا خلقونا اوس د حجی کې تقسیم ذکر گئی خوا چھ دوک کې مخانا یو آگا کس مخلق دی چھ تلی دی حج او گورا دا دنیا غواری دا خیرت بلکل یر دی دا خود غرط آجی بھی یوه که در دنیا او داخرت او اوه ها انجام واری حاجی عبدالعب سه پدی عنوان باندی و بیان فرمایی پا ما دا پرسته باندی چنن دا ما دا پرستی دونه مونگی رادن نشوی دا که مونگا حج تلوشوی و لوی بادت دی نزان تا داخرت او دا اللہ سر دا محبت او دا اللہ سر دا یاری سوچ نکو سوال نکو پیسه و پیلتم پیسه خوا اوه را پا تا جلوشن و کدلته مونږه او تاسو دوه اغان نه خپل نوو کېو دی لپاره چې د دنیاي کار مخرواني مړه دې د پایو مجنون وای کا اادارنګ کې یو سړی ګرد دی یا شل دی هغه خپل غمازور توبو د پیسو لپاره سبب ګرځولې یا پیسو را کا سوال کایو لیو دی خپل لیوان ته بیره ماډی لپاره دا راوندول لپاره سبب ګرځولې نو خلک په دوه قسمت دي فمن الناس ابد خلقنا من هغه سوق دي چې وایي ربنا اې زموږ غربا اته نا راکي مونږ ته په دنیا په دنيیا کې بس یال الله موږ د دنیا کې پیسې پکاره د پیسې پیسې پکاره د ښه خلک کله کله تسبيح مړی وو دي په تسبو مړی یا الله یا نغدي یا یادات یا نغدي یا چیات دا دا 1 نمبر کس کار نه دی دا. ربنا اير مونګرابا راکی مون لدنیا نبی ولا اخرت کې اس برها چکهالتا الله پاک ارزه د یار کړی و منو باندې پګدازي چې وې اې د مونګرابا راکی مون لدنیا کې حسنہ توفیق د نیکو اعمالو د حسناتن موفسرین ګنې معنی ذکر کایو باز د دین آ اچوې ربنا راکی مون ته په دنیا کې نبی ولا اخرت کې اس او بازدینا او سوب دچوي اېدا بده مونږه اراکه مونږ له په دنیا کې حسناتن توفیق د نیکو اعمالو یا له حسناتن یو معنا اخلاقی محموده مونږ ترخه په دنیا کې خپل اخلاق دا یو جمع دعا له خا درې معنا اراکه مونږ ته په دنیا کې حسناتن علم نافعه رب معنا ربانا اېدا مونږ رب راج موند په دنیا کې حسنتا سيقيدا ربانا اي زمونږه ربا راځي مونږ ته په دنیا کې ظاهري او باطني خوبه رب زده مونږ راکي مونږ ته په دنیا کې اخلاص رب راځي مونږ ته په دنیا کې د بدن صحه او رزق حلال او عافیت او دار الرحبا د خوشالی کورو یو معنا په کې مو په څر د ذکر کې د نیکو بیبي بی لارم لا دا شامل لیکا نیکي بيبي درا دغه چاله په دنیا کې نیکي بيبي ورکل شو د الله په دنیا کې جنت یو نزارو خو دل او چا بيبي چېغه نیک اني صالح اني بي دي نهي بدکردار بدتمي ده یو جهنمی او جلک دل دنیا کې میلو شو یې لري طول عمر پریشان او فیل اخرته حسنا او په اخرت کې منتخذه تفصيل کبیر ولا ذکر کوي مشرکان وبوي چکالا بودری دو اللہ هم مرزقنا ایبیلن و بقرن و غنمن و عبیدن و ایماء یا یا اللہ مونتو خانو, خانو او مونتو خوا گانی گری بیزی غلامان و وینزی اور تو بید مخفر اسوالی بھی عملتا نو کولو نو و لائک لہم نصیبون دے کسانو درب رخا دا غسنہ چی دیکری اللہ ذری صاحب کونکی دے و ازگر اللہ فی ایام مودودات یاد کے لال راہ پر ادو دشمار کے پمنتا جل پیو میں نے دا اس رد درسم کی د خلقو خلقو د دا زانہ و بدت جوڑ گڑو یہ چا مستحب تے حرام او چا مستحب تے واجب وی پے ولے سے موضوع سے مزل حجہ باندھی کی وقوف واجب دی مینا کی التکی یولے سے ما تاریخ بارت للو عوقوب کول دا واجب دی و دېارلسه مراد دې د الت پاتې دل مستحب دي نو باید به ویلا تاخير دېارلسه مراد تاخير چوي واجب دی چاوي حرام دی نو ویناسته خو غاړه ته وګوري بازی وخت به یو مستحب عملی او که دې خو به پرایس پاتې کول شو مستحب کار बने کې ښه دا کډیر داسې خلګی کنه زموږ ذمہ دارونه اغي اه پټي کې کار مارکی اذان شنو لختي طرف تنیر طرف تراش استنجا کوي نو غی دی خپل سطر د غورت ات هغه ټول خاره کی دا په ټول سره دي او دغه استنجه کول یو مستحب عمل دی نو مستحب د فار مات کو ندارنګ دا ګټ په ځای نقصان او تاوان کو وذكر الله فی یام محدودات یادو الله لرا پرد محدودات معلومو کی چاجه تلوارو کې په دوه ورځو کی یو لسم سم دول سمجهل حججه د باندې ګنا چا چې روز سوال یو گډبان نه ګنا نشтам هغه چا د پاره چې ریګیدا الله نا واتقوا الله ایت دا واتقوا الله ریګیدا الله نا ميدانه عرفات تلی واعلموا پوشه الله بتاسو جمع کول شه وګوره ميدانه عرفات دا بلا خلق را جمع شوي دي دا چې به ورځ حشر کرا جمع کیږي ها و من الناس باذي خلقنا رسول دي يوجيبو کا جي تعيوب کي جي تعال روي نه ادا په جون د دنيا کي د دنياي خبري په دي طريقي سره 50 لک تو سره کوي او غواکي الله پاو وس جي پزلو کي دي قسمونه بخوري خلانک دا سخت جګړالي و اي ذات تولا تتولا دوه معنی دي يو دا تولا دا معنا چې دا جګړالو کسه دا منافق انسان دا منافق انسان نه خبر اي تولا چې کله دي ووري استان راوڑه دا نو دیسه کئی کوشش کئی کې چه پسادو کې پاکیه د منافق کار د پساد ویدات اولا دویم دا ویدات اولا لکسنگ بازی کنا جو مات پتار نو یکتی وخی کلا دو سپکر رو یکتی وی دام غټ دا ابن سلول نغٹ منافق ملگر و بیگا سلاکو لچه را سکو بیا پده مشور را لچه را سکم دا نواری کی بس پل نواری تی باکه موږ ته سونو کسانه کې دا خو دې الله سره چیل چا دی لګیا وې سوبوره کای دې لږه یخې خير بستې وې یا ها کړه دا تعلقي چختي ور کوي نو ار دې کې چختي اغه را وڑی زه موږ پر دې کې سوې ما لګي ځان سره بس مرګرو بیگامو پر دې مشوره وکا چې بس ور کوي ولا مو ار سو ناراضی جنواری کوي کړه بجلی تارونه خراب وي کدا جمعه په تعلقي چختي ور کوي نو ور کوي ته مو کا شیخ پر لغه یخ کې لکه ادیه و اذا تولات کل وولی کوشش کوي پدما کې چې فساد وکي پایه کې تتو الله دی ومانه و تولا جب والي بنځاي چې مشریو ته ميوش تولات کل زي والي شو مشریو ته ميلاوش وا اچھا هډير زياد شريفونه یک و چې کلا تا ترجمه لهوشه لاستي اختیارات را لو سعاف الارض کوشش کوي پدما کې چې فساد پکيو کې او تبا کې فسله او نسله عبادة تباكي والله لا يحب الفساد الله محبت نكي ده فساد سرا دا فسادی كسا شكاله وعزا قيله له شكاله ده تولي اتق الله اللح نهو يره رأسه كي اخذت خلعزت بالعسم نو اماده كدل را اماده كدل را عزت پا كوله ده گنا سرا دل پده گناه كدل خکاري خواه كبدي ده را دماده الغرط نوم ده ده اوارا ده دون خلق میں وجلو دا دونا نقصان میں اوکو دے که زمائی زد دے دا دونا غریبانان دا میلوٹکو پا دی گناہ که زمائی زد دے علاوی پا حسبوهو جہنم در پر جہنم کافی دے ولبی سلمی حاد اوڑے رب دا ٹھکانا دا دا خدا مفسدین و خلکو دا منافقین و حالو دا سی خلق کمشتا من یشری نفسه ابتغاء مرضوات اللہ ومن الناس بازی دا خلکوناک آه اسوک دی چی قربانی کیا نفس او ځان خپلا خپل ځان قربانی کیا تسره پاره د پاره د رضا د لټولو د رضا مونتیاد الله چې الله پره ناراض شي الله نميکهونکی په خپل بنديګانو یا ایو الذینا امنو ایمانو والو داخل شه په اسلام کې کاف فتن پورا پورا علامه الیشا صاحب رحمت الله تعالی mane کولا کافتا ای معاملات اعتقادن عملن معاشرتن سیاستن اخلاقن خپل معاملات د اسلام مطابقو خپل عقیده د اسلام مطابقو خپل عمل د اسلام مطابقو معاشرت سره زندگی ژوندګی د اسلام مطابقو سیاستو د اسلام مطابقو اخلاق د اسلام مطابقو ادخلوا فی سلم کافہ دا کافتا یا ترکیب کې کی حال واقعیا شوي عقافتنا په ترکیب کې حال واقعیا شوي یاد زمير د ادخول نه حال دی نو سمانه پور پور په اسلام کې داخل شي یعنی لاس او خپي سترګي دماغ دا ټول په اسلام کې داخل کی یاد ده سلم نه حال دی ادخول په سلم کې کافه په اسلام کې پور پور داخل شیدا چې نو سم نه صحکامات منه او سنا ددو مانی والله ت تبي وخو تووااتې شیطوان تا بدارې م کووي د قدمو دشیطان یکنن تا دپاره دشمن دکاره په انزلتون که تاسو اوخویدلی د اسلام نه په د نه چېراله تاسو لکاره د لایل پوهشي الله زورژک متونو والله ذاات دی هل ینظرورونه د انتظار نه کوي چې ځکه خبره نهې د انتظار نه کوي مګدهې خبرې جرااج دي د دا الله دنی حکم د الله ازار د الله په سوو د ورو وقضى الامر فسلبوا شدكار او الله واپس کیږي ټول کارونه سل بني اسرائيلہ تپوتکا د بني اسرائيلونو کم اتهینام سونه مې ورکړو دی من ایتین د نیامتونو نا بینخکارا بدلوها بدلیکو اے نبی دې اسلام د بني اسرائيل علما نه تپوتکا دله مې سونه ډیر زیات اے بدلکو او مې بدل نعمت الله شاج بدل کو نعمت دا اللہ اللہ پہ نعمت کو اقل ورکا پوئے ورکا سمجھ ورکا صحت ورکا اولاد ورکا او دست بدل کو پس دائی نچرالو دتا اللہ سان عذاب والا دی زوین للذین خیست شوی دی کافران تا جن دا دنیا دا دنیا د جن کو پاند تا خیست شوی دنیا پس مغا پا کیے دنیا تا دنیا تا مپس خیگا زو ی اخایسته شوي دی کاپیرانو تاجون د دنیا په دنیا کې بد شي مضی کوي کاپیران کله ګاړی کله مکاناتو کله سو, سو او سخرونه من نه آمنو او دا کاپیرانټوک کوي مومنانو پورې د کاپیرو کار دا د مومنانو پورې ټوکې کوي یا حالان کې حاضوې را ځ علی د روایت دی چې کم یو مومن لره ذلیل ګنی چې داس ذلیل سړی دی مسلمان د ذلیل وایو الله تبارک و تعالی به قیامت پرز د مخکنو ورستنو په مجمع کې دا کس ذلیل او رسوا کیخه چې څوک مسلمان ذلیل غنی چا پچا چا بفتان او تړلو د قیامت پرز به الله تبارک و تعالی د اورو په وړي رکی باندې سزا ورکې یو د خلکو په مخ کې به رسوا کی پدې و جره مسلمان سوج بدایي په بل مسلمان باندې پردہ وایي دانا ا یو یوځي کې یو کس دی او دا غو یو کمی کو تائی تا معلومه شو خلک بهږي دلته په بڑا کې موکلی کې به غډه کوم د دلته خبره نن تا نوٹ کما او بس خلک بشرمون بل سکارني دا د ډیر زره ناو کې یا اوس ډیر نارینو کېم دای دا خبره چې د بل کس شان په لیک کټ دی بل تخکارش نه کوم انسان تک ملایزت ور کوي هغه مخلوق نجلر کولی په دی وجہ دا یو ګنای ده او دا د کار دی و او دې ټوګه کیا مې نن لذي نامنو هغه سانو ورچی مان راولې دا مضمون قران لک دې په ذکر کې په دې کې مؤمنانو د پاره ته سالی ده چې ماخه پکی دا غوته بيدینه حالو ګاړ دې چې اغوی مؤمنانو پر ټوګه کیا سورته مومینو لا آیت نمبر 109 راوړای <entertained muchuckling> سورة مومنون آیت نمبر ایک سو نو اتل لسم فارا یو سلنہم نمبر آیات جہنم کے با جہنم یعنی مکن مضمون را روان دے ایبوی اید منگاربا اخرجنا منہا فین عدنا فیننا ظالمون اللہ ودو اقصاو فیہا کرش مازر خبر مکرے انہو کان فریق من عبادی اللهوی ما د بند گانان یوړ ی رب بامن نه نهفت خص تم هم صخر تاسو و پور ټوکې کولی خبرې نه ف تخص تموم صخریه الله و زما د بندی ګانویډله دنیول تاسو هغی لره پټوکو تاسو ور پورې ټوکې کولی زما کتاب نه غفلت کې او تاسو ګوردي خندا کولا کوله انې جزې توحمللیوم تاسو له اځین اغیدس بدلو ورکوم د صبر په واده سورته سواد د 28 نمبر آیات وره سورته سواد 68 نمبر آیات دیرشتمه পারা قالو ربانا یوش بیتم کې وای ربانا من قدمنا هاذا جزیتو عذابن دی او فتن النار یا لامن چا دی بيدینه درا روان دی کلیو دوغنا عذاب لو ور کی دا جهنميان بو سوئی مال انا لا انا را رجالن کننا انا ادوهم الاشرار مونږه کسان نویو زمو دنیا کې شریران شمارل چې دا شرې جوړ کړل او پسا دی جوړ کړل او دا هودي شدګردی دا غوس په جهنم کې نخ کاری اتخذناهم سخریا ګور زمون دی پوری ټوګي کوليو ګره مونږه نویو سورته متوففینا یوم دیشم نمبر آیا ته سوره المتوفین 29 نمبر آیات ان الذین اجرمو کانوا من الذین آمنو یضحکون دا مجرمان هم مومنانو پوری خندنی کیہ دلته کی موی ویسخرون من الذین آمنو دا په هر دور کی کیږي د دیندارو پوری ټوکی او دې ګډیر زیات احتیاط وکار دی کله زمونږ مسلمانانو کې داسي زمونږ دا مسلمانانو کې داسي شریعت شریعت احکاماتو پورې ټوګيږي نو دا هم د کفارو مشابهت کول دي لکه څوک پټکی پورې خان دي دارنګه څوک ګيري پورې خان دي نو دا استهزاء کول دي یار مؤمنانو کار نه دي دا د کفارو کار دی او دیګه تسلیم ده چې اېره دین داعی اېره دین مبلغا اې د قران او سنت بیانون کیا هر حالات حالات براجي ویسخرونا من اللذین آمنو داکا پوری ٹوکی کیا. پس ٹوکی کی کی کوا دا کا پیران مؤمنان پوری ټوکی کایو نو کتا پدې څوک ټوکی کایي خندانی کایي پروا مکوا زکه صالح اور اورفی تو می اندیش زری او غایر قیبا اواز کم نه کو نه د ریسکی غدار تخپل کار کای اورفی تو می اندیش زری او غایر قیبا اواز سګه کم نه کو نه د ریسکی غدار د سپو غفار د ګداګر ورزکه نشي کومولي کتے بونټه ریږي قافله چلته ریږي سپی بغافي قافله سفر کی بروانی مخکي بزي ولو مل حفاش لا يضر الشمس کدا خافيره کړولې یو د انور ډیر مل امده کوي نوور ته خو څه نقصان نور ور کويو د سپو هغه غفارو سپو مې ته خو نقصان نور ور کويو وی پګدا پا پسي غفا خو به مقصد شان غفارا ها پا پګدا پسي غفا خو به مقصد شان غفارا ته ور کیږي صبره د ګدارا دګ دا سبرې والله ورک خداررنګې هغه پغه په زلی والله نهته کو کسان ایک کاو چېریکې د الله نه ف پور طب در ج کې په پرض د کیاته والله هم یرزکو منشا او بغیرې حصاب او الله ری ورکی کي چلت غواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه انې الله دغ د حق نه زیاتم ورک یا چاله چې غواې دنیا کې م سرصاب نه کوي یا بغیر دغه د ګمان نه ورکئ کا ن متوا ده او دا ټول خل او متوا د ټول کې یو په ایمانه من سلام د رالیګونه مخکې خلک ټول په یو دن بادی وه په بااصلله او نهبي نه بیا پهې چا شرک شو والله پې غمبر را ولیږو نو چې پیغمبر را و سره مسله بایان کا څو ډیګمبر مرګری شو سمو مخالف شو پبغه الله النبیین راولګل الله پیغمبران زیر ورکه اونکی یره ورکه اونکی یره ویلی غدی سره کتاب د پارا دخکارا کولوګه حق چې په اسلو کې په منځ د خلکو کې فاس کې چې دی بګی اختلاف کړي او اختلاب نو غړي پدی کې مگرای کسانو چې کښو ولا پویا پر دینا چرال ول دلا اله اختلاف چا کړي وکړي کړي اولی کړي او دلته ذکر وکړو اختلاف کړه کوې خلک یې کړي وو کله کړه چې په یو تراله اول یې کړي وبغند د وجد زد نه کړي وو هم په میځ کې د حق پر وسو سره مضبوط کله ایمان والا هغه مسائل کې جهلوب پکې اختلاف کړه د حق نه په خپل حکم او الله لا رہی چاله جوآړي په تر عبد الله رینیږي هم حسبتم آیاته زګمان کوو یو صاحب کرام شو زیات څنګه مشرکان د ظلمونو نبی رسول سلام تعالی ادا الله رسولا تو دې تا خیری نه کېږي دی الله غر کی نبی رسول الله فرمایل چې تا صبحنی لا حال نه راغلی چې کم مخکنو حل کو باندې راغليو چې مخکني نیکان انبیاء علیهم السلام ابو مخالفین راوختو په دې سره به ولا ارکی هو دا به من به دوټو کړی کو داږي بدن به د اوس په منګوز باندې منګوزولو تا صبحنی خل سملا نه عم خسیب ته آیا تاسو ګومان کوی چې داخل بشي جنت ته او حالانکه نه دی عقل تاسو ته حال ده که څن وو تاسو نه مخ تیر شوی چې مسدهم الباسا رسی دی و غيله تکلیفونه او دره مصیبتونه ده بدن و زلزلوج راکول شو تر دې برجویل په پیغمبر او چې کلب او تقوم وی ماتان رسول الله نو یعقول رسول پیغمبر بوته وی الاینا نصر الله قریب امداد ده دا لا نږدې سخته مصیبتونه ثيبتون اهداف دین کراوي وی اگر گويم مسلمانانم بترسم کدانم مشکلات لا اله الا الله را د دې دې پوری څلور قوانينه د ملک د اصلاح ذکر شو چې ای مجاهدت جهاد تزي ملک امن قائم کا ستاپه ملک دې رشوت نيه دارنګ روزنی سات جهاد ته برابرې دارنګي ارچا خپل حق او قتلي څور کوا د ظالم رستم کوا ملک بسمي تفریق کې بیا ور پښه کور د اصلاح قوانينه شروع کیږي د کور د دنه اصلاح بهر پسې راوې ان شاء الله تفریح کی استانا ائنه بي السلام ما زا ينفقون خرج کی قل وئنه بي السلام ما جتا خرج کویا من خيرن د د پار د مور خپلر فقو المور خپلر خرج کوا والاقربين او پرشتدارانو پایتمانانو مسکینانو مسافررو مال لگاوا پر مور خپلار لگاوا په بال بچ باندې لگاوا فرشتدارو ایتیمانانو مسکینانو مسافر باندې مال لگاوا حدیث پاک کې مرادی بهترین مال هغه مال دی چې انسان یې پس ورله اولهږي در دین د پاره استعمالې د jihad د پاره او پار پار بهترین مال هغه دی چې له پ بال بچ باندې لګېږي وما تفعلوا من خير اجتاسك ونسيك فين الله به عليم بما الذي فدي پویا كتب عليكم القتال وهو كره لكم دویم قانون د موشری د اسلام د کور د اسلام دویم قانون د کور مشربه مدافعات کول شي د کور مشربه صحیح هه او تنيه بلکه د کی با د مدافعات ما ديه جهاد بکولی کی خطبه علیکم القتال پرش ویپتاس جنگ کول او هوہ کرہ للکم هل دا بد لگی تاسو تا وا سا انت کروش او ډیر کرت تاسو بد غنه او سی